abenduaren lehenetik irurat Euskararen egunak una nabarlizeuko sartzean ikusiko duzuen banderola. Hiru egunez, Euskarazko aktivitateak proposatuak zaizkie ikasleeri. Eta ikasleak berak dira sustatzaileak. Ema eta jonekin mintzatu gira. Antolatzaileak gehian bat elebiduna gira. Betitik hasi Euskararen eguna ospatu da eta horten terminalek guk terminalek antolatzen dugur, tero bezala. Eta beraz, mutzotipi bat hasi da antolatzen eta pixkanaka elebidun guziak xartu. Artu dira, indugu uh, Facebooken hori uh, bat uh, ideiak emaiteko uh, eta azken finan uh, anturatu ditugu beraz hiru egun, eta ala. Beaja, senditzen duzu hemen, eh? euskararentzat gehiago zerbait egiteko zenta nola pasatzen da eguneroko bizia Navarri Liseoan? Ba, e, e, gehiago egiteko, egun guziz, eta indiz Euskararen zuten, eta frantxeez ari dira denak, kaxik. Eta, beraz, uh, importantea iduritzen zaigu, horako uh, akzio bat egitea, gizoban. Uh, Ikasleen artean eman dezaguna, gehiago frantxexeas ari Euskaraz baino, adibidez zuen artean, elebidunean zirezenak? Uh, ez gure artean, ushu uh, Euskaraz egira, baina frantxexeas ere, me, aski Euskaraz bain me, beste, beste ikasleak adibidez, frantxexeas elebidunean ez direnak, eta parada da beretzat, uh, ikustea eta ez dakit Euskarari eta Deskubritzea pizkat. Atzo, Euskal karaoke bat proposatua zuten, berregoi tamar bat ikas lehor ziren Euskaraz kantatzeko lehiak eta txipi baten moduan. Zari, zari, zari, zari, zari, zari, zari, zari, zari, zari, zarezkatu, zari, zari, zari, zari, zari, zari, zari, zari, zari, zari, bimatu. Irratiko bat ziren edizendu zenean, maia, jan, gozutela, TAPITI ETA SARRI BETER MURRU RETAN DELA GORTAKA BEA JOL! SARRI SARRI SARRI SARRI SARRI SARRI SARRI SARRI SARRI kantu altaketan nik egin dut. Bilo ditut, aski ezagunak diren kantuak, eta denan hasi izpiskat, kantu zahak, adibidez abehriaren mugak eta kantuak, eta oraiko kantuak, adibidez nukita suena eta olakoak. Hora denek partze, parte hartzen aldute eta um, momentu okosobat pasatzeko. Azpiti ekin dira, eh, denaka? Bai, egiten ditu azpiti turuak, eta karaokea egiteko, gero mozten dugu, eta segidatxe eman behar da. Uh, uh, zer dira, xaila ere bidunekoak bakarrik edo Euskara ez dakitenak ere bildu dira? Horrik uh, usitut, uh, feen badera denetarik. Uh, bai, badira ere biduna nahin, ainitz, baina uh, gero ere badira... Eri bidunen ez direnak, urbidu dira, eta parte hartzen dute hor, ikusten dizut, hala, uh, voilà. txada. Hemen badira, kampotik edo urgunagotik eldu diren ikasleak, pentsatzen dut lamde edo kostaldetik, horiek berbara euskara ezakite, ikusi dutelarik egun horiek antolatzen zenituztela, aipatu duzu episkabat, haieki lan edo? Bai, eta interexatuak ziren, ez zuten bortzaz, euh maiten konviktsio handirik, baina aizirentzen dako ez, eta hor bat dira batzu Euskara ez dakitenak batera ere ez. Brasilean interesatzen da, aurri zen helburua beraz ara. Eta eta ege pikatu, denek elgarrekin lochtuko dugu. Aste hartuntan behit, ez tabaidari lekua. De bat, bat antolatu dugu, nun erakasleak eta ikasleak gomitatuak diren parte hartzera. Eta gaia da euskararen lekua gazteen bizian. Zuek ere manen zue debatea? Bai, e, ja, berditugu e, iruzpala uikasle hartu, e, nintxa dena antolatzeko, e, maiteko hitza emaiteko, eta ez e, diendeak kexatzeko. Kexatu, kexatzen alda jendea? Bai, justot, bai iz, eta zuzendaria estipendean ezen zubera ados debatearen justuki fite gaiten da, horretako, gainat gaia pixkat e, sentziblea da. Sentsibliatxe maiten duzu ebene, nahidu ikasle batzuak ez dutela ezbada ulerzen zen dako, Euskara behar den defenietu hori da? Bai, sustut, e, euskarak leko ez behar dinak ditu e, gure ezzat, adbez gu elebitunek e, gunero erabiltzen dugu, baina badira beste ikasle batzu Euskara dakitenak eta ez dutenak erabiltzen, eta horien zat, bada beste interes bat euskarainzat ez bohtsaz e, Ez Euskara bihotzean bortzaz, justu basoan, adbidez, opzioa pasatzeko, edo hola. Hortika bihatuko da, pixkat debatea ikusteko, nola diende ezberdinek ikusten duten Euskara berentzat. Eta bihar, Euskararen nazioarteko egunakari, Euskara ez da biztandena ahantzia izanen. Filma bat pasaraziko dugu, azpitu tituluekin frantzisez, denek ulertzeko eta gero atxaskari bat hori daz? Atxaskari bat, eta ondotik bada konzertu bat, prestatua, uh, kasleen artean eta ikasleek emanik. Uh, cinema, ze filma emanen duzue, autatuatuak duzue? Uh, dudatzen dugu uh, biren artean. Ander edo urtebetzean amona. Goresmenak nabar lizeuko ikasleeri, beren ikastetxean Euskararen bultzatzeko egiten dituzten urratxengatik. Gordeoi <hazurra> <hazurra> <Melodiak. hazurra> Na galdu batean <tipas> Ale, <tchau, tipas>